Частина двадцять друга. Розділ другий. Виписавшись із Кетті Рассел, Джим Ренні добре виспався у власному ліжку і прокинувся освіженим. Хоча він ні за що нікому в цьому не зізнався би, по причина полягала в тім, що вдома не було джуніора. Тепер у восьмій його чорний хамер стояв неподалік ресторану Розі, прямо перед пожежним гідрантом. Та яка збісарізниця пожежного департаменту наразі не існувала? Він снідав із Пітером Рендолфом, Мелом Ширлзом, Фредді Дейтоном і Картером Тібода. Картер займав вже звичне їм обом місце по праву руку від Великого Джима. Цього ранку він мав при собі два пістолети – власний на стигні та нещодавно повернутий ліндою беретта Таурус у підпахвиній кобурі. Квінтет займав баляндрасовий стіл у дальнім кутку ресторану, без усяких докорів сумління, витервши звідти завсідників. Розі до них не підходила, послала Енсона обслуговувати. Великий Джим замовив три смажених яйця, подвійну порцію ковбаси і домашніх тостів, підсмажених на свинячому салі, як їх колись готувала його мати. Він пам'ятав, що йому рекомендовано скоротити споживання холестерину, але сьогодні хотів набратися якомога більше так потрібної йому зараз енергії. Не тільки сьогодні, він потребуватиме її ще кілька днів. А вже опісля все буде під контролем. Тоді він і займеться своїм холестерином. Казка, якою він годував себе впродовж останніх десяти років. «Де Бові?» – запитав він у Картера. «Я бажав бачити цих клятих Бові тут, а вони де?» «Змушені були поїхати на Бетл-стрит, там містер і місіс Фрімен покінчили життя самогубством», – доповів Картер. «Той нікчемаха себе уколошкав?» – вигукнув Великий Джим. Кілька клієнтів, котрі гуртувались головно біля шинкваса, дивлячись CNN, озирнулись на нього, але тут же повідверталися. «Оце так добре. Я іноцент не здивований». У голові йому майнуло, що дилерство «Тойоти» тепер буде легко прибрати до рук. Але навіщо воно йому? Набагато солодший шмат упав. Йому просто пелено. Ціле місто. Він уже почав складати список надзвичайних декретів який почне впроваджувати щойно отримає надзвичайні повноваження. Це станеться вже сьогодні ввечері. Але попри все, він так багато років ненавидів того бичого сина Фрімена і готує його цицясту, чия ім'я римується зі словом «п'ять». Хлопці, вони злої зараз снідають на небесах. Він зробив паузу, а тоді вибухнув сміхом. Не вельми політично, але не змога було стриматись. У їдальні для прислуги. Я не маю щодо цього сумнівів. «Коли Бові вже туди приїхали, вони отримали ще дзвінок», – далі повідомляв Картер. «З ферми Дінсмора? Там теж самогубство». Хто? спитав Рендолф. «Арлен? Ні. Його жінка Шеллі». Тут уже насправді стало трохи соромно. «Давайте схилимо наші голови на хвилину», – промовив Великий Джим і простягнув уперед руки. За одну його руку взяв Картер, за другу Ширлс. Підключилися Рендолф із Дейтоном. «О, Боже! Прошу благослови, бідні душі! Заради Ісуса, амінь!» Протирохотів Великий Джим і підняв голову. «Пітере, невеличка справа для тебе!» Пітер видобув записничок. Картерів-нотатник уже лежав поряд із його тарілкою. Хлопець усе більше і більше подобався Великому Джиму. «Я знайшов пропалий пропан!» – оголосив Великий Джим. «Він на РНГХ!» «Господи Ісусе!» – вигукнув Рендолф. «Треба послати туди кілька вантажівок і привезти його до міста». «Так, але не сьогодні», – сказав Великий Джим. «Завтра, коли всі зустрічатимуться зі своїми родичами. Я вже почав над цим працювати. Знову поїдуть Бові і Роджер, але нам також потрібно кілька офіцерів. Отже ти, Фреде і ти, Меле, плюс, я гадаю, ще чоловік п'ять, але без тебе, Картере. Ти мені потрібен поряд». «Навіщо потрібні копи, щоб забрати кількість там балонів із газом?» Здивувався Рендолф. «Ну?» – почав великий джим, умочуючи шматочок смаженого хліба в яєчний жовток. «Ця справа сягає нашого приятеля Дейла Барбари і його планів щодо дестабілізації міста. Там перебуває пара озброєних людей, котрі, схожі на те, охороняють якусь лабораторію з виробництва наркотиків. Я гадаю, Барбара започаткував її там задовго до того, як він з'явився тут особисто. Все було дуже хитро сплановано». Один із тамтешніх охоронців – це Філ Буші. «Той лузер!» – пхекнув Рендолф. А другий, як мені, не сумно це казати – Енді Сендерс. Рендолф якраз наколював смажену картоплю. Загриміла виделка, випавши йому з пальців. «Енді?» Отака печальна правда. «Це Барбара затягнув його в той бізнес. Я маю достовірні дані. Але не питайте мене, звідки. Моє джерело потребує анонімності». Великий Джим зітхнув а вже тоді запхав просякнутий жовтком шматок смаженого хліба собі до пельки. «Святий Боже! Як же хороше він почувається цього ранку! Я здогадуюсь, що Енді дуже потрібні були гроші. Я так розумію, що банк був уже за крок від того, щоб забрати в нього аптеку. Він ніколи не мав достатньо розуму для бізнесу. Та й для керування містом», – додав Фредді Дентон. Зазвичай Великому Джимові Вельми не подобалося, коли його перебивали підлеглі, але цього ранку йому подобалось усе. «На жаль, це правда», – сказав він, далеко перехиляючись через стіл, наскільки йому це дозволяло барилкувати черево. «Вони з буші обстріляли один ваговоз із тих, які я посилав туди вчора. Ущент попробивали передні колеса. То небезпечні нікчемахи. Озброєні наркоші», – промовив Рендолф. Кошмар для поліції. Людям, які туди поїдуть, треба одягти жилети. Гарна ідея. І я не поставив би на те, що Енді викрутиться безпечно. Господь любить тебе, я знаю. Роби, що мусиш робити. Нам потрібен пропан. Місто аж плаче без нього. І я збираюся оголосити сьогодні на зборах, що ми знайшли свіжі запаси. «Містер Ренні, ви остаточно вирішили, що мені не можна туди поїхати?» – спитав Картер. Я розумію, яке це для тебе розчарування, але ти мені завтра будеш потрібен і не там, де в них відбуватиметься гулянка з родичами. І Рендол, вгадаю, також. Та хтось таки мусить координувати цю справу, яка, напевне, обернеться хріновертю. Нам треба докласти зусиль, щоб люди не подавили одне одного, хоча без цього радше за все не обійдеться. Бо люди не вміють пристойно поводитись краще наказати двічілу підігнати туди санітарну машину. Картер усе це записував. Тим часом Великий Джим знову звернувся до Рендолфа із сумно видовженим обличчям. «Мені неприємно це казати, Піте, але мій інформатор припускає, що Джуніор теж брав участь у діяльності тієї нарколабораторії». «Джуніор?» – витріщився Мел. «Та ні, тільки не Джуніор». Великий Джим кивнув і витер собі сухі очі сподом долоні. Мені теж було важко в це повірити. Я не хочу в це вірити, але ж ви знаєте, що він зараз у лікарні. Вони закивали головами. Передозування наркотиків. Ренні, нахиляючись ще нижче над столом. Оце і є найімовірніше пояснення того, що з ним відбувається. Він випрямився, знову втупившись у Рендолфа. Не намагайтеся заїжджати туди з головної дороги. Приблизно за милю, східніше від станції, є путівець. Я знаю ту просіку, сказав Фредді. Там колись була лісова ділянка, вона належала Нечупарі Сему Вердро, допоки банк її в нього не забрав. Гадаю, тепер уся та земля належить Святому Спасителю. Великий Джим посміхнувся і кивнув, хоча в дійсності земля належала одній корпорації у неваді, президентом якої був він сам. Під'їдете звідти, а потім підберетесь до станції ззаду. Там переважно старий густий ліс, тож проблем у вас не буде. Задзвонив телефон великого Джима. Він поглянув на дисплей, майже вже вирішив, що нехай виклик перемкнеться на голосову пошту, а потім передумав. «Та що за тля?» З таким відчуттям, як у нього цього ранку, послухати, як піниться кокс, це буде чисте задоволення. «Ренні слухає, що вам потрібно полковнику кокс?» Він послухав, посмішка в нього трохи прив'яла. «Звідки мені знати, що ви кажете правду?» Він ще послухав, а потім, не попрощавшись, вимкнув телефон. Якусь хвилину сидів насуплений, переварюючи щойно почуте. Потім підняв голову і заговорив до Рендолфа. «У нас є лічильник Гайгера? Може, у протиатомному сховищі?» «Бігмей, я не знаю. Ел Тімон Силибонь знає». «Знайди його і хай пошукає». «Це важливо», – спитав Рендолф і одночасно з ним Картер. «Це радіація, бос?» «Непокоїтися нема про що», – відповів Великий Джим. Як сказав би Джуніор, він просто намагається мене дуранути. Я цього певен. Але все одно пошукайте той лічильник Гайгера. Якщо він у нас є і досі працює, принесіть його мені. Окей, сказав Рендолф, вигляд він мав зляканий. Тепер Великий Джим уже шкодував, що не дав цьому дзвінку перемкнутися на голосову пошту і не притримав язика за зубами. Ширлз такий, що може почати про це потякати. Підуть чутки. Бігме, Тай Рендолф точнісінько такі же пала. А це Лебонь усього лиш таким чином той мідноголовий Нікчемаха намагався спаплюжити йому такий чудовий день. Найважливіший день його життя, можливо. Предідентон, бодай який він там мав розум, принаймні не забув про насущне питання. Містер Рені, о котрій годині ви хочете, щоб ми вдарили на студію?» Великий Джим Подумки пробігся по тому, що йому було відомо про графік «Дня побачень» і усміхнувся. Усмішка вийшла натуральною. Його трохи замаслений писок розтягнувся від щирого задоволення, показавши дрібні зуби. О 12-й. На той час усі якраз клепатимуть язиками на шосе 119, і місто стоятиме порожнє. Отже, ви атакуєте і викорите тих нікчимах, що сидять на нашому пропані. О полудні. Точно, як у якомусь старому доброму вестерні. О чверть по одинадцятій того четверга на південь по шосе 119 котився фургон Троянди Шипшини. Завтра тут усе буде забито автомобілями, повітря тхнутими вихлопами. Але сьогодні ця дорога була лячно порожня. За кермом перебувала особисто Розі. Ерні Келверт їхав пасажиром. Між ними на капоті моторного відсіку примостилася Норрі міцно стискаючи в руках свій скейтборд, усіяний наліпками з логотипами давно забутих панк-гуртів на кшталт «мертвих молочарів» чи «шталах-сімнадцять». «Повітря таке гидотне», – сказала Норі. «Це престіл, Любонько», – відгукнулася Розі. Біля межі з мотоном річка перетворилася на якесь велике смердюче болото. Вона розуміла, що причина не тільки у випарах помираючої річки, але вголос нічого про це не сказала. Вони мусять дихати, тож немає їм сенсу переживати, що саме вони вдихають. «Ти балакала з матір'ю?» «Ага», – кивнула похмуро Норрі. «Вона приїде, але не в захваті від цієї ідеї. Вона привезе всі харчові запаси, які має, коли надійде час?» «Так, у багажнику нашої машини». Норрі не оточнила, що першим чином Джоні Келверт завантажить свої запаси піла. Харчі гратимуть другу скрипку. «А як нам бути з радіацією, Розі?» «Ми ж не можемо облямувати кожну машину, яка туди їхатиме свинцевим полотном. Якщо хтось проїде там раз чи два, з ними все буде гаразд», – Розі особисто знайшла і прочитала інформацію на цю тему в інтернеті. Також вона дізналася, що безпека залежить від потужності випромінювання, але не вважала за потрібне бентежити їх відомостями про речі, проконтролювати які вони все одно не в змозі. Важливо обмежувати час перебування під впливом, та Джо каже, що радіаційний пояс там не широкий. «Мама Джоі не захотіла їхати», – сказала Норрі. Розі зітхнула. Вона про це знала. День побачень неоднозначне благо. Він полегшує їм відхід, але ті з них, у кого є рідні по інший бік, так хочуть з ними побачитись. А може містер Маклечі програє в лотереї? – подумала вона. Прямо попереду виднівся салон, уживані автомобілі Джима Ренні. Одразу за великим щитом з написом сам скористуйся і кожному перекажи. Найкраще обслуговує великий Джим. Забезпечимо гарний кредит. Пам'ятайте, почав Ерні. Знаю, перебила Розі, якщо там є хтось, я розвертаюся просто перед фасадом і їдемо назад до міста. Але на стоянці біля бізнесу Ренні всі секції, позначені написами для працівників, були порожні. Пустим також був демонстраційний зал. І на вхідних дверях на білій табличці висіло оголошення, закрито до особливого розпорядження. Розі поспішно поїхала кругом, на зади салону. Тут рядами стояли легковики і вантажівки з цінниками та гаслами на їхніх лобових вікнах, типу «Цінна річ чистенька як свисток», «Танумо, оглянь мене», де літери «О» було промальовано у вигляді сексуальних дівочих очей, з довгими віями. Тут містилися пошарпані бойові конячки стайні великого джима, нічого подібного до тих чистокровних кобил із Детройта або Німеччини, що красувалися перед фасадом. На дальньому кінці паркінгу, вишукувані під ланцюговою огорожею, що відмежовувала приватну територію великого джима від запаскудженої сміттям лісосмуги, стояв ряд фургонів, на деяких усе ще виднілися логотипи телефонної компанії ATT. Ось вони. Промовив Ерні, сягаючи рукою позад свого сидіння і дістаючи довгу тонку металеву смужку. «Це ж відмичка!» – попри свої напружені нерви здивувалася Розі. «Звідки в тебе відмичка, Ерні?» «Та це ще з того часу, як я працював у Фудсіті. Ти би здивувалася, аби взнала, скільки людей замикають ключі у власних машинах». «А як ти змусиш його завестись, дідуньо?» – спитала Норі. Ерні злегка всміхнувся. «Щось придумаю. Зупини тут, Розі!» Він виліз із кабіни і подріботів до першого фургона, рухаючись, як для майже сімдесятирічного чоловіка, на диво-проворно. Зазирнув у вікно, похитав головою і перейшов до наступного. Потім до третього, але в цього було спущене колесо. Після четвертого він озирнувся на Розі і показав їй великого пальця. «Їдь, Розі, вшивайтеся звідси!» Розі мала припущення, що Ерні не бажає, аби його внучка бачила, як він орудує відмичкою. Її це зворушило, і вона, без зайвих розмов, знову поїхала кругом до фасаду салону. І стала там. «Нормально тобі тут, дівонька?» «Так», – відповіла Норі, вилазячи з машини. «Якщо він не зможе завести той фургон, ми просто повернемося в місто пішки». «Це ж майже три милі, він подужує таку відстань?» Обличчя Норі мало бліде, але вона спромоглася на усмішку. «Дідусь мене саму може геть зморити. Він щодня робить по чотири милі, каже, що таким чином змазка в суглобах оновлюється. Ви собі їдьте, поки ніхто сюди не під'їхав і вас не побачив». «Ти хоробра дівчинка», – сказала Розі. «Я не почуваюся хороброю». «А хоробрі ніколи такими не почуваються». Розі поїхала назад до міста. Норі дивилася їй у слід, поки вона не зникла з виду а потім ставши на свою дошку, почала робити ліниві ромби та рейли. Фасадний паркінг мав невеличкий ухил, тож їй доводилося трохи підганяти лише в один бік. Хоча з тим напруженням, яке їй переповнювало, вона гадала, що зможе проїхати на скейтборді звідси і аж до міського майдану на верхівку пагорба, навіть не захекавшись. Чорт, зараз вона навіть аби гепнулася промеженою на дошку, нічого б не відчула. А якщо хтось сюди нагряне? Ну, вони з дідусем прийшли, бо він хотів подивитися, які є в продажу фургони. Вона просто чекає на нього, а потім вони підуть собі до міста. Дідусь любить гуляти, пішки, всім це відомо. Змащує собі таким чином суглоби. От тільки Норі гадала, що не заради цього він так багато ходить. Або не тільки через це. Його довгі прогулянки почалися після того, як бабуся почала все плутати. Ніхто не промовляв уголос що це хвороба Альцгеймера, хоча всі розуміли. Норі гадала, що він таким чином виходжує свою журбу. Можливо таке. Вона гадала, що так. Вона знала, що коли сама в скейт-парку в Оксфорді з'їжджає на дошці по трубі з подвійним вигином, у ній нема місця ні на що, окрім радості та страху, і радість тоді панує в хаті. Страх никається десь у дальній комірчині. Після короткого чекання, яке здалося довгим, з-за рогу виїхав колишній фургон телефонної компанії, за кермом якого сидів дідусь. Підхопивши дошку під пахву, Норрі заскочила в кабіну. Перша в її житті поїздка на краденій машині. «Дідунь, о, ти такий офігітельний!» – повідала вона і поцілувала його.